Was also ist künstliche Intelligenz? Die Informatikerin Elaine Rich hat 1983 den gemeinsamen Nenner aller KI-Ingenieure so zusammengefasst. Künstliche Intelligenz ist die Lehre davon, wie Computer Dinge tun können, in denen Menschen besser sind. Wenigstens im Moment noch. Ist Ihre Aussage auch heute noch gültig? Bis heute gibt es für künstliche Intelligenz keine allgemein anerkannte Definition sondern wiederum, wie bei der natürlichen Intelligenz, lediglich eine Reihe von Erklärungen und Definitionsansätzen. Ich möchte mich hier auf die Beschreibung in Meyers großem Taschenlexikon von 2003 beschränken, in der es heißt, ich zitiere, KI, interdisziplinärer Zweig der Computerwissenschaften, mit dem Ziel, bestimmte abstrakte, berechenbare Aspekte menschlicher Erkenntnis- und Denkprozesse auf Computer nachzubilden und Mithilfe von Computern Problemlösungen anzubieten, die Intelligenzleistungen voraussetzen. Die Idee der vollständigen oder weitgehenden Ersetzung des menschlichen Geistes durch die Maschine ist begleitet von vor allem philosophischen kontroversen Diskussionen. Zitat Ende. Die KI hat also zwei Hauptzielsetzungen: zum einen, menschliche Erkenntnis- und Denkprozesse nachzubilden, zum anderen,